Vihar egy iskolai pohár vízben. – Micsoda káprázatos nap! – sóhajtott fel mélyen Enn. – Hát nem boldogság élni egy ilyen napon? Úgy sajnálom azokat, akik még nem születtek meg, hogy elmulasztják. – Persze lehetnek még az életükben gyönyörű napok, de ez a mai már sohasem, és annál is nagyobb boldogság, hogy egy ilyen napon mehetek iskolába, nem? – Errefelé sokkal szebb, mint az úton, az olyan poros és nagy a hőség is, – mondta Diana gyakorlatiasan, de fél szemével a kosarába sandított, és azt latolgatta, vajon hány harapás üt mindenkinek abból a három lédús, ízes, mánás süteményből, amit ebédre hozott, ha tíz felé kell elosztania. Az avonli iskolás lányok mindig összeadták az ebédjüket, és ha valaki arra vetemedett volna, hogy egymaga egyen meg három mánás süteményt, vagy csak a legjobb barátnőjével oszta meg, azt, míg a világ világ rettenetesen utálatosnak bélyegezték volna meg. Diana csak az bántotta, hogy ha felé osztja a süteményeket, akkor annyi jut egynek, ami csak felpiszkálja az étvágyát. En és Diana valóban szép utat választottak iskolába menet. Ennek egyébként is meggyőződése volt, hogy a Diana társaságában az iskolába oda és vissza megtett sétákat még képzelő erővel sem lehet tökéletesebbre igazítani. Az avonlifő főút roppant próza lett volna. A szerelmesek kösvénye, a füzestó, az ibolyásvöldi és a nyírfacsapás azonban mindennél romantikusabb útvonal volt. A szerelmesek kösvénye éppen a zárdos ház gyümölcsöse alól indult, és a káfbölt végénél lévő erdőig nyúlt. Ezen az úton vitték a teheneket a távoli legelőkre, és télen itt húzták haza a tüzelőfát. En még egy hónapja sem volt a zöld manzárdos ház lakója, amikor elkeresztelte szerelmesek ösvényének. Nem, mintha a szerelmesek valaha is éperre járnának, magyarázta Marillának. De Dájánával olvastunk egy tökéletesen nagyszerű könyvet, és abban volt egy szerelmesek ösvénye, ezért akartunk mi is egyet. Nagyon csinos nép, nem gondolja? És olyan romantikus. A szerelmeseket pedig hozzáképzeljük. Azért is szerettem azt a könyvet, mert anélkül, hogy attól félnék bolondnak tartanak, fennhangon ábrándozhatok. Regélre en egyedül végigment a szerelmesek ösvényén egészen a patakig, ahol Diana várt rá. A két kislány innen a juharfák lomsátrának árnyékában folytatta az útját. – A juharfák olyan barátságosak – érjezte meg mindig súsognak, meg halkan mormolnak az ember fülébe amíg el nem érték a terméskőhídat. Ekkor letértek az ösvényről, és átgyalogoltak Mr. Barry hátsó mezein, majd elhaladtak a tó mellett. Utána az ibolyás völgy következett egy kis zöld mélyedés Mr. Andrew Bell hatalmas erdőinek árnyékában. – Most persze egyetlen ibolyás nőt, mesélte Ann Marillának, – de Diana azt mondta, hogy tavasszal millió számra lehet találni. Ó, oh, Marilla, nem próbálnám meg most az egyszer elképzelni, hogy látja őket? Nekem a gondolattól is eláll a lélegzetem, ezért neveztem el földnek. Diana szerint verhetetlen vagyok abban, hogy tökéletesen ráhibázzak képzelt helynevekre. Azért jó érzés valamiben zseniálisnak lenni, nem? De a csapást Diana nevezte el. Annyira akarta, hát ráhagytam. De ennél a hétköznapi nyírfacsapásnál én biztos kitaláltam volna egy költői nevet. Ilyen név bárkinek az eszébe juthat, de a nyírfa csapása a világ egyik legszebb helye, Marilla? Ez igaz is volt. Aki csak véletlenül rábukkant, mindig így gondolta. Kicsi, keskeny, kanyargós ösvény volt. Egy dombról futott le egyenesen át Mr. Bell erdején, ahol a napfény olyan sűrűs maraglomban szűrődött át, hogy a földre hulló fény tiszta volt, akár egy áttetsződ gyémánt közepe. Végestelen végig karcsú, fiatal, fehér törzsű és hajlékony nyírfák szegélyezték. Tövükben sűrűn nőtt a páfrány, madártely, vadgyöngyvirág és a tűzpiros zsája élénk csomói. A levegő mindig fűszeresen illatos volt és zajos a madárdaltól, meg a fák lombjaiban motozó szél susogásától, mormolásától. Olykor, ha az ember csendben maradt, jól lehet ez en és Diana esetében egyszer egy szent időben fordul csak elő, még egy úton átugráló nyulat is láthatott. A völgyben aztán az ösvény betorkollott a főútba, és onnan már csak a fenyőkkel beültetett domboldalon kellett felmenni az iskoláig. Az avonli iskola alacsony eszterhéjú, tágas alakú, fehérre messzelt épület volt. Oda bent kényelmes, tágas, felnyitható fedelő asztalokkal rendezték be. Az asztallapokat három generáció iskolás gyerek kezdőbetűi és ákombák díszítették. Az iskola az úttól távolabb épült, mögötte fenyőerdő húzódott, amely alatt meggyűlt a homály, és egy kis patak is csörgedezett ott hűvös vizébe reggel mindenki betette a teljes üvegét, hogy ebédre hideg és édes maradjon a tej. Marilla számos rossz előérzettől gyötörve engedte el Ent szeptember első napján az iskolába. Olyan furcsa gyerek, olyan, hogy jön majd ki a többiekkel, és hogy tudja majd a száját tartani órák közben? de Marilla félelmei szerencsére nem igazolódtak be. En aznap este jó kedvűen jött haza. Azt hiszem, szeretni fogamatt az iskolát, – jelentette ki. – Bár a tanított nem sokra tartom, egész idő alatt a bajuszát pödörgeti, és Prissy Andrews-ra merengeti a szemét. Tudja, Prissy már felnőtt lány, 16 éves, és a jövő évi felvételi vizsgára készül a Charlottowni Királyi Akadémiára. Tilly Buter szerint a tanító fülig szerelmes Prissybe, Csodáshalsz bőre van, göndör haja, amit nagyon elegánsan tud feltűzni. Hátulul a hosszú padban, és többnyire a tanító úr is, hogy a tananyagot magyarázza, azt mondja. De Ruby Gills mesélte, hogy múltkor látta, hogy a tanító úr írt valamit Priszi palatáblájára, mire Priszi vörös lett, mint a kék cékla, és kuncogott. És Ruby szerint a dolognak semmi köze nem volt a tananyaghoz. En, Shirley, meg ne halljam, hogy még egyszer így beszélsz a tanítódról. Őrmetre Marilla élesen. – Nem azért jársz iskolába, hogy a tanárodat kritizált. Neked, azt hiszem, tud még mit tanítani, és az a dolgod, hogy azt meg is tanult. És szeretném, ha egyszer mindenkora megértenéd, hogy nem állíthatsz haza róla szóló történetekkel. Az ilyesmit nem tűrök. Remélem jó kislány voltál. – Hát persze – mondta en elégedetten – és nem is esett olyan nehezemre, mint gondolná. Diana mellett ülök, pont az ablaknál, ahonnan lelátunk a fénylő vizek tavára. Sok helyes lány van az iskolában, és ebédidőben fenségesen mulattunk. Persze azért diana szeretem a legjobban, mindig is őt fogom. diana imádom, és iszonyúan le vagyok maradva. Mind az ötödik környnél tartanak, én meg még csak a negyediknél. Szégyellem is magam, viszont senkinek sincs olyan fantáziája, mint nekem, erre hamar rájöttem. Ma olvasás, földrajz, Kanada története és diktálás volt. Mr. Philip szerint a helyes írásom gyalázatos, és feltartotta a táblám, hogy mindenki jól lássa a javításoktól hemzsegő szöveget. Majd elsüllyedtem, Marilla. Egy idegennel igazán lehetett volna udvariasabb, azt hiszem. Ruby Gillstól kaptam egy almát, Sophia Sloan pedig egy aranyos rózsaszínkártyát kártyát adott. Haza kísérhetlek? felirattal. Csak holnap kell visszaadjam. És téli Bülter odadta a gyöngyből fűzött gyűrűjét, és egész délután viselhettem. Megkaphatom a padláson tartott tűzpárnáról a gyöngyöket, hogy én is fűzzek magamnak egy gyűrűt. És, ó, Marilla, Jean Andrews azt mondta, hogy Minnie MacPerson mesélte neki, hogy hallotta, amikor Prissy Andrew azt mondta Sarah Galesnek, hogy nagyon csinos az orrom. Marilla, életemben ez az első bók, és el sem képzelheti, milyen különös érzés fogott el a hallatát. Tényleg csinos az óra, Marilla? Tudom, hogy ön az igazat mondja majd. Az órodal minden rendjén van, zárta legkurtán a beszélgetést, Marilla. Szíve mélyén ugyan azt gondolta, hogy ennek feltűnően csinos az óra, de nem állt szándékában ezt a tudtára is adni. Minden három héttel korábban hangzott el, és azóta rendben mentek a dolgok. És ma egy csípős szeptemberi reggel En és Diana a két legboldogabb teremtmény Evonliban. Vidáman szedték a lábokat a nyírfa csapáson. – Azt hiszem, Gilbert Blight is ott lesz az iskolában, – jegyezte meg Diana. – Egész nyáron oda át volt látogatóban az unoka testvéreinél New brunswick és csak szombaton este jött haza, borzasztóan a jóképűen, és rettenetesen hecceli a lányokat, egyszerűen halálra gyötör bennünket. Diana hangján érződött, hogy semmiért sem mondana le erről a kínzásról. – Gilbert Bright kérdezte. – Nem az ő neve van a verenda falán, Julia Bellével, s felettük egy mindenki figyelmébe felirat? – De igen – mondta Diana türelmetlen fejmozdulattal. – Csak hogy az a biztos, hogy Julia Bell nem kedveli túlzottan. Hallottam, amikor azt mondta, hogy a szeplőin tanulja a szorzótáblát. – A szeplőket ne is emleges! – esdekelten. – Nem volt a pintatra, amikor nekem olyan tenger sok van. És szerintem a fiúk meg a lányok nevét így felírni a falra a lehető legbutább dolog. Szeretném látni, hogy kinek lenne bátorsága, hogy az enyémet kiírja egy fiújével. Nem, mintha ilyesmi előfordulhatna, tette hozzá sietve, aztán felsúhajtott. Nem akarta a nevét kiírva látni, de egy kicsit megalázónak érezte, hogy ennek még a veszélyesen fenyegeti. Ugyan már butaság! Torkolta le Diana, akinek fekete bogás szeme és fényes fűtjei nem egy avonli iskolás fiú szívét törték össze, és a neve vagy egy tucat mindenki figyelmébe feliraton is szerepelt. – Tréfa az egész, és te ne legyél csak olyan bizonyos, hogy soha nem írják ki a nevet. Charles Sloan fülik szerelmes belét, Azt mondta a mamájának, épp neki ehhez mit szólsz, hogy te vagy az egyik legértelmesebb lány az iskolában, az még jobb is, mint csinosnak lenni. – Tehogy? – felelt az ízigvérig nőiesen. – Én inkább lennék csinos, mint okos, és Charlie sloan utálom. Nem bírom, ha valakinek dűr lett a szeme, és aki írnák a nevem, én azt egyszerűen nem érném túl Diana Berry, de azért kellemes osztály elsőnek lenni. – Á, csak mostantól Gilbert is a te osztályodban lesz – figyelmeztette Diana. – És mondhatom, ő aztán hozzászokott ahhoz, hogy osztály első legyen. Tizennégy lesz, de még a negyedik könyvnél tart. Négy évvel ezelőtt az édesapja megbetegedett, és Albertába kellett utazzon kezeltetni magát. Gilbert pedig velement. ment. Három évig maradtak, és amíg haza nem jött, Gilbert alig járt iskolába. Ezután en nem lesz már olyan könnyű osztály elsőnek lenni. – Nem bánom, hidd el – bizonygatta enn. – Arra igazán nem lehetnék büszke, hogy jobb vagyok egy csomó kilenc-tíz éves kicsinél. Tegnapra bemagoltam a folyamatosság helyesírását, írását, Pyle felelt, és képzelt, puskázott a könyvéből. Mr. Phillips észre se vette, mert éppen Prissy Andrewt bámulta. De én igen. Jeges megvetéssel pillantottam rá, mire rákvölös lett, és minden igyekezete ellenére is elbakizta. Ó, azok a pájlányok, mind csalók, mondta méltatlankodva kodva Diana, miközben átmásztak a főút kerítését. Gréti pály fogta magát, és tegnap a parkban az én helyemre tette a teljes üvegét. Hallottál már ilyet? Most aztán nem beszélek vele. Amikor Mr. Philips a terem végébe ment, hogy kikérdezze Priscyt Latinból, Dajarna odasukta ennek. Az ott Gilbert Blight, veled egy vonalban, a másik pacsorban. Nézd csak meg, mit gondolsz, ugye jó képű? Ahogy kérték, en oda nézett, amire kitűnő alkalma nyílt, a szóban forgó Gilbert Bight ugyanis elmerülten és lopva épp az előtte ülő Ruby Gills hosszú hajfonatát szögezte a támlához. Magas fiú volt, barna, göndörhajjal és hamiskás, világos barna szemmel, szája pedig incselkedő mosolyra kunkorodott. Ruby egy pillanattal később ki akart menni a tanítóhoz egy számtabb példával, de kis sikoltozással esett vissza a székére. Úgy éreztem, mintha valami tőből akarná kiszakítani a haját. Mindenki oda bámult. Mr. Phillips meg olyan szigorúan mered rá, hogy Ruby elsírta magát. Gilbert villán eltüntette a tűt, és a világ legártatlanabb fejezésével melült el a történelem könyvében. Amikor a felfordulás kisje alább hagyott, felnézett és rendkívül mókásan rákacsintott enre. – Azt hiszem, a te Gilbert Blight a tényleg csinos fiú? – vallotta be később Diana-nak. De egy kicsit szentelen is. Nem illik egy lányra lána csintani. Mindez azonban csak a bemelegítés volt. Délutára maradt a java. Mr. Phillips épp hátul magyarázott egy algebra feladatot Prissy andrew a tanulói ifjúság pedig többé-kevésbé kedvére foglalatoskodott, azaz zöld almát majszolt, súgtólódzott, a palatáblájára firkát, vagy cérnára kötött, tücskött, masíroztatott fels alá. Gilbert Blythe En Shirley figyelmét próbálta magára vonni, de csúfos kudarcot vallott. En abban a pillanatban mindenről megfeledkezett, nem csak Gilbert Blythe-ről, de az Avon Lee sőt magáról az iskoláról is. Állát a tenyerébe támasztva, szemét az ablakból látható kéken csillogó fénylővizek tavára függesztve messze járt az álmok országában, s képzelete csodáink kívül se látott, se hallott mást de Gilbert Blight nem volt hozzászokva, hogy hiába valóan keresse egy lány figyelmét. Azért is rá fog nézni ez a sörlülág a alakú arcával meg azokkal a hatalmas szemekkel, amik egyetlen más avonli lány szemére sem hasonlítottak. Gilbert a két patsor közti átjáron, megragadta en egyik hosszú vörös Szofiát és karnyútásnyira felemelve, harsányan suttogta. Répa! Répa! Meg is lett a jutalma. En dühös pillantással meretrá rá de nem érte be ennyivel. Tapraugott, ragyogó ábrányai menthetetlenül szerte foszlottak. Haragos, szikrákat szóró tekintetet üzét semmivel sem kevésbé mérges könnyek oltották el. Ó, te ajjas, gyűlöletes fiú! kiáltotta vadul. Hogy merted? Azzal zsupsz Gilbert fejéhez vágta a palatábláját, ami, mármint a tábla, és nem Gilbert feje, recsegve tört. A jelenetek mindig lelkes fogadtatásra találnak az avonlii iskolások körében. Ez pedig különösen élvezetes cirkusz volt. Egyetlen elszörnyett és elragadtatott ó szakad fel mindenkiből. A hisztériázásra hajlamos Ruby Gills elsírta magát. Tommy Sloan tátott szájjal az elébe táruló látványt, és közben észre sem vette, hogy a tücsök csapata megszökik. Mr. Phillips méltóság teljesen végigment a patsorok között, és megállt en előtt. Keze súlyosan nehezedett a vétkes vállára. – Ann mit jelentsen ez? – kérdezte. – De Ann nem válaszolt. Emberileg azt már képtelen lett volna elviselni, hogy az egész osztály füle hallatára ismételje meg, hogyan gúnyolta ő, Gilbert Blight. A fiú volt az, aki eltökéltem válaszolt helyette. – Én vagyok az oka, Mr. Phillips, kicsúfoltam. – De Mr. Phillips, mintha meg sem hallotta volna. Sajnálattal tapasztalom, hogy egy tanítványom így elveszti a fejét, és ilyen bosszú természetről természetről tesz bizonyságot, jelentette ki fenhíazon, mint ha pusztán az a tény, hogy valaki az ő tanítványa lehet gyökerestül kiírtaná a kis tökéletlen halandók szívéből a gonosz szenvedélyek csíráit. En, menj ki a katedrára, és a délután hátralévő részében a tábla előtt áll. En még egy korbácsolást is szívesebben eltűrt volna, mint ezt a büntetést, ami érzékeny lelkét úgy érte, mint ostorcsapás. Sápat elszámtalcal engedelmeskedett. Mr. Phillips fogott egy krétát és felírta a feje fölé a táblára. En Shirley, igen, rossz természetű. Meg kell tanulnia, hogyan uralkodhat magán. Amikor leírta, még hangosan fel is olvasta, hogy még az elsősök, akik nem tudtak olvasni, is megértsék. En ezzel a felirattal a feje fölött állt a katedrán egész délután. Nem sírt, nem is hajtotta le a fejét. Szívében változatlanul égett a harag, és ezért tette a megaláztatás minden kínja közepette. Diana együttérző pillantását, Charlie Sloan méltatlankodó bólogatását, és Jossi Pye kaján egyformán megbántott tekintettel és szenvedélyesen piros arccal viszonozta. Ami pedig Gilbert Blight-ot illeti, arra rá sem nézett. Soha többé nem néz rá, és soha többé nem szól hozzá. Amikor vége lett a tanításnak, Ann vörös hajkoronás fejét magasra tartva vonult ki a teremből. Gilbert Blight megpróbálta útját állni a veranda ajtóban. – Szörnyen sajnálom, hogy a hajad miatt, Ann – súgta bűnbánóan. – Igazám, kérlek, ne tarts velem haragot! De en megvetően ellejtett mellette, mintha se nem látná, se nem hallaná. – Ó, Ann, hogy voltál rá képes? kérdezte Diana félig szemre ányúan, félig bámulattal, amikor már az úton jártak. Úgy vélte, ő biztos nem lett volna képes Gilbert könyörgésének ellenállni. – Soha nem bocsájtok meg Gilbert Blight-nak, mondta határozottan N. – És Mr. Phillips E nélkül írta a nevem. Ennyi szenvedést már nem viselt el a lelkem, Diana? Ez utóbbi kijelentés értelme homályban maradt Diana előtt. Annyit azonban megértett, hogy valami szörnyűséges dologról van szó. Ne is törődj Gilbert Blight-tal, amiért kicsúfolta a hajat, próbálta Ent vigasztalni, hiszen minden lányt ugrat. Az enyémen is nevet, mert olyan fekete. Azt mondja, olyan vagyok, mint egy varjú. Nem is egyszer, de vagy tucatszor hívott így. És bocsánatot kérni is, most hallottam először. A varjút és a répát egy világ választja el egymástól, felelte méltóság teljesen en. Gilbert Blight halálosan megsértette az érzéseimet. Az esetnek valószínűleg nem lett volna halálosabb vízhangja, ha elszigetelt esemény marad. De ahogy az már lenni szokott, ha a dolgok egyszerre megindulnak, egyik esemény könnyen követi a másikat. Az Avoli tanulói tanulóifűság a déli szünetben általában gyantát szedett Mr. Bell Lutz erdejében, amely jókora legelőjén túl a hegyoldalban oldalban volt. Innen szemmel tudták tartani Eben Wright házát, ahol a tanító étkezett. Amint Mr. Phillips felbukkant az ajtóban, nyakukba szedték a lábukat, és neki az iskola felé vezető útnak. Mivel azonban a távolság nagyobb volt, mint amekkora utat Mr. Phillipsnek meg kellett tennie, többnyire kifulladva és lihegve értek oda az iskolába, úgy három perccel a tanító után. Az N. megszégyenítését követő napon Mr. Phillipsra ismét rájött a fegyelmezés, és mielőtt ebédelni indult volna, bejelentette, hogy visszatértekor az összes nebulót a helyén akarja látni, ellenkező esetben megbünteti a későn jövőt. A fiúk és néhány lány, mint mindig, most is a lucfenyőkhöz mentek azzal a szándékkal, hogy csak addig maradnak, amíg nem szednek egy kis rágnivalót. Ám a luccerdő igencsak csábítóhely. A mézga sárga gömböcské pedig könnyedén megszídítik az embert, így aztán fától fáig tényferegtek, lassan szétszélettek, és ahogy az lenni szokott, csak akkor tértek magukhoz, amikor Jimmy Glover egy öreg fenyő csúcsáról elkiáltotta magát. – Jön a tanító! A lányok iramodtak el elsőként, mert ők a földön voltak, így időben oda is értek az iskolához, bár őket sem sok választotta el a késéstől. De legjobban mégis a fiúk késtek el – akiknek még le kellett kúszniuk a fáról, és En, aki a mézgeszedőktől távol, a liget túlsó végében, a saspáfrányban derékig járva, halkan énekelgetett magában, és a haját liliomkoszorú övezte akár egy pogánisten nőjét. En azonban úgy futott, mint a nyúl, és huncut igyekezetében le is körözte a fiúkat az ajtóban, így a beőzöllő fiúk közé keveredve épp akkor toppant az osztályba, amikor Mr. Phillips a kalapját készült a fogasra akasztani. A tanító tiszavirág életű csináló buzgalmá már lerohadt, és semmi kedvesen volt egy tucat gyereket megbüntetni, bár a kimondott szó kötötte, így körülnézett egy bűnbak után, és meg is találta En személyében, aki épp akkor huppant le a helyére. A futástól még mindig levegő után kapkodott, a meg, amit a hajában felejtett, egyik fülére csúszott, és különösen hegyke és zilát külsőt kölcsönzött viselőjének. M Shirley... Miután úgy tűnik, szívesen vagy fiúk társaságában, a délután folyamán kielégítheted ez irányú hajlamodat, jelentette ki a tanító kúnyosan. Vedd le azt a koszorút, és ő Gilbert Blight mellé! A többi fiú vihogni kezdett. Diana, aki a szánalomba egészen belesápad, kikapta En hajából a virágokat, és megszorította a barátnője kezét. Anne kövé váltam merett a tanítóra. Hallottad, amit mondtam, En kérdezte a szigorúan. – Igen, uram, felelte lassan N. – De nem gondolom, hogy komolyan érti. – Biztosíthatlak, hogy komolyan értettem, mondta azzal a csípős gunnyal, amit a gyerekek és N nem különben nagyon utáltak, ugyanis igen fájdalmasan érintette őket. – Ted, amit mondtam, de rögtön. Egy másodperc töredékéig úgy tűnt, hogy N ellenszegül a parancsnak. De amikor belátta, hogy ezen nem lehet segíteni, gőgösen felemelkedett, odalépett egy másik padsorhoz, leült Gilbert Blight mellé, és a padra borulva karjába temette az arcát. Ruby Gils még futó pillantást vethetett rá, mielőtt eltűnt volna szeme elől, és hazafelé azt mesélte a többieknek, hogy igazából soha sem látott ehhez hasonlót. Fal fehér volt, iszonyú is piros pöttyökkel. Enben egy egész világ dőlt össze. Nem elég, hogy egy tucat nála, semmivel sem ártatlanabb társa közül éppen ő szúrták ki és büntették meg, de hogy a büntetés eszköze nem más, mint Gilbert Blight elviselhetetlenné növelte meg a láztatását. Úgy érezte, hogy ezt már nem képes elviselni, de még próbálkoznia is hiába való lenne. Egész lénye a szégyen, harag és a sárbati tiportság gyötrelmétől háborgott. A diákok eleinte bámulták, sutyorogtak és vihogtak, meg egymást lögdösték. De amikor Enn továbbra is eltakarta az arcát, Gilbert pedig osztatlan figyelmet szentelt a törteknek, ők is napirendre tértek a dolog felett. És Anne-ről megfeledkezve folytatták a tanulást. Történelem órán ennek is ki kellett volna mennie, amikor Mr. Phillips a többieket szólította, de ő nem mozdult. És Mr. Phillips, aki előzőleg Priscillához címmel faragott egy költeményt, és gondolatban még mindig egy megálltalkodott rimmel bírkózott, észre sem vette a távolmaradását. Egyszer, amikor éppen senki sem figyelt oda, Gilbert en behajtott karja dugott egy rózsaszín cukorszívet, amin aranymetükkel ezált. Édes vagy! En óvatosan két ujja közé csippentette az ajándékot, a földre dobta, majd cipő sarkával porrá taposta, és azon módon elfoglalta a korábbi helyzetét, annélkül, hogy akár egyetlen pillantásban is részesítette volna. A tanítás befejeztével En odament a padjához, és a feltűnést seppet sem kerülve kirámolt mindent. Könyveket, írótáblát, tollat és tintát, a testamentumot és számtant. És széprendesen rendesen feltornyozta az összetört palatáblát. – Hát ezt miért cipelet haza, En? – kérdezte Diana, amikor kiértek az útra, mert előbb nem mert előhozakodni vele. – Nem teszem be többé a lábam az iskolába? – jelentette ki En. Diana leesett a megdöbbenéstől, és En arcát fürkészte, hogy komolyan gondolja-e. – És Marilla megengedi majd, hogy otthon maradj? – Nem lesz más választása? – mondta En. – Én ahhoz az emberhez nem megyek vissza többet? – Ó, En! – Kiáltott fel Diana sírásra görbülő szájjal. Igazán olyan undok vagy, és velem mi lesz? Mr. Phillips majd amellé a rémes Gerti pály mellé ültet. Tudom, hogy így lesz, mert Gerti mellett nem ül senki. Jaj, kérlek, gyere iskolába, Enn! Érted, bármit megtennék, Diana? Mondta Enn megadó szomorúsággal. Azt sem bánnám, ha vadlovak tépnének szét, ha ezzel rajtad segíthetek. De erre ne is kérj, úgyis hiába. Csak a szívem gyötröd vele. Gondol csak el, mennyire meg mulatságról maradsz le, sopánkodott Diana. A patak mellett egy bűvályos házat fogunk építeni, a jövő héten meg labdázni fogunk. Olyat még soha sem csináltál, en. Hihetetlenül izgalmas, és egy új dal tanulunk Jane már gyakorolja is. Elis Andrews pedig jövő héten behozza az új Margaréta könyvét, és fejezetenként más-más olvassa majd fel hangosan a patak mellett. Tudom, hogy mennyire szeretsz felolvasni, en. De en elhatározását semmi sem ingatta meg. Ő többé sem az iskola, sem Mr. Phillips nem látja. Ezt meg is mondta Marillának, amikor hazaért. Bostobaság, mondta Marilla. Egyáltalán nem az, válaszolta en ünnepélyes és szemrehányó tekintettel. Hát nem érti, Marilla, engem megsértettek. Még hogy megsértettek, szamárság. Holnap szépen elmész az iskolába, ahogy más napokon is. – Szó sem lehet róla – rázta a fejét szeliden a kislány. – Nem megyek vissza, Marilla. Itthon szépen tanulok majd, és olyan jó leszek, mint egy angyal. A számat pedig egész nap befogom, ha ilyesmire egyáltalán képes vagyok. De biztosíthatom a felől, hogy soha többé nem megyek iskolába. Marilla leginkább hajthatatlan makadságnak nevezte volna azt, ami szinte sütött en apró arcából. Belátta, hogy ezzel nehéz lesz megküzdenie, de hát Bölcsen úgy döntött, hogy pillanatnyilag nem erőlteti a dolgot tovább. – Ma este átszaladok rachel az, és megbeszélem vele – gondolta magában. – Most semmi értelme ennél vitatkozni. Túlságosan belelovalta magát, és az az érzésem, hogy egyszer fejébe vesz valamit, nem lehet tőle eltántorítani. Meg aztán, ahogy az előadásából kivettem, Mr. Phillips is nagyon önkényesen járt el vele szemben. De azzal nem szolgálnám a javát, ha ezt ennek is megmondanám. Majd rachel megtanácskozom. Valamit biztos tud mondani, hiszen tíz gyereke járt iskolába. Addigra meg úgy is eljut a fülébe az eset híre. Marilla szokás szerint szorgos és jókedvű takarókötés közben találta Missis Lindet. Szígyelősen bögte ki. Gondolom, tudod, mi hozott ide. Missis Rachel bólintott. Felteszem, hogy en iskolai műsön miatt jöttél. Tillyb haza hazafelé menetbe ugrott hozzám, és elmesélte. – Nem tudom, mit tegyek vele, – vallotta be Marilla. – Azt állítja, hogy soha többé nem megy iskolába. Ilyen izgatottnak még nem láttam. Amióta csak elkezdett iskolába járni, féltem, hogy történik valami. Túl simán ment minden ahhoz, hogy tartós legyen, és ennyi olyan érzékeny. – Nos, miután a tanácsomat kéred... Mondta Mrs. Lindt szeretetlen méltóan, mivel a híjúságának nagyon is hízelgető kikérték a tanácsát. Én a mondó vagyok, hogy eleinte rá, hogy nem a dolgot. Meggyőződésem, hogy Mr. Phillipsnek nem volt igaza. Persze, tudod, a gyerekek előtt ezt nem lehet mondani. És tegnap azért igaza volt, hogy megbüntettem, mert nem bírt akadni. De ma már más a helyzet. A mondó vagyok, a többieket is meg kellett volna büntetni, akik mind elkéstek, nem csak ent és azt sem tartom helyesnek, hogy a lányok a büntetésből a fiúk mellé ültetik. Ez életlenség. Tilly Bueller is fel volt háborodva. Végig en pártját fogta, és az elmondása szerint a többi diák is. Ki tudja, miért, de en, úgy látszik nagyon népszerű köztük. Soha sem hittem volna, hogy ennyire megkedvelik majd. Marilla szeme elkerekedett a csodálkozástól. Egy szóval valóban az a véleményed, hogy engedjem inkább otthon maradni? Igen, jobban mondva egy szóval sem említeném az iskolát, amíg ő nem kérdezkedik. Hét, el, Marilla, egy-két hét alatt elszáll a mérge, és amondó vagyok, hogy magától visszamegy. Ha most kényszerítenéd, az ég tudja csak miféle bolondságra vagy dükitörésre ragadtatná magát, és még a mostaninál is több bajt magára. Szerintem minél kisebb a felhajtás körülötte, annál jobb. Ami az iskolát illeti, úgy sem veszít semmit. Mr. Phillips, elég mi haszna alak, botrányos, hogy mennyire nem tart fegyelmet, és én mondom, a kis pockokat is elhanyagolja a nagyobb diákok kedvéért, akiket a Királyi Akadémia felvételiére készít fel. A kinevezését sem hosszabbították volna meg egy évvel, ha a nagybátya nem kurátor, jobban mondva, ha nem ő az egyetlen kurátor, tekintve, hogy az óránál fogva vezeti a másik kettőt. A mondó vagyok, csak a jó Isten a megmondhatója, mire jut a szigeten a tanítás. Mrs. Rachel olyan aczki fejezéssel ingatta a fejét, mintha csak azt akarná mondani: Ha ő lenne a tartomány oktatási rendszerének élén, bizony jobban mennének a dolgok. Máridla megfogadta Mrs. Rachel tanácsát, és egyetlen szóval sem próbálta ent rávenni, hogy járjon ismét iskolába. A kislány megtanulta a leckéjét, elvégezte a házi munkát, és a hűvösre forduló őszi alkonyatban Dajannával játszott. Mégis valahányszor az úton vagy a vasárnapi iskolában összefutott Gilbert Blight-tal jeges megvetéssel ment el mellette, és ebből semmit sem engedett. Jó lehet, a fiú mindent elkövetett, hogy megbékítse. Még Diana közben járási kísérletei is csődöt mondtak. Úgy tűnt, hogy en fogadalmat tett, hogy az idők végezetéig gyűlölni fogja Gilbert Blight-ot. De ahogy a fiút utálta, úgy szerette Diana-t szenvedélyektől dúlt kis szíve egész szeretetével, Rokonszemv és ellenszem egyformán heves volt nála. Amikor egyik este Marilla egy kosár almával belépett a konyhába, ent a keleti ablaknál ülve találta. Keservesen sírt a félhomályban. Most meg mi a baj, Ant? – kérdezte Marilla. – Diana – zokogott szertelenül a kislány. – Úgy szeretem őt, Marilla, is nem tudnék nélküle. És tudva tudom, hogy ha felnővünk Diana férhez megy majd, és elköltözik innen, engem pedig itt hagy. És akkor mi lesz velem? Már is gyűlölöm a férje teljes szívemből. Elképzeltem, hogyan lesz, úgy értem, az esküvő meg a többi, Dajánát is hófehérben, fátyollal, mint gyönyörű és királynői jelenséget, magamat meg, mint nyoszoljó lányként szép ruhában, aminek puffos az ujja, miközben megtört szívem kényszeredett mosoly mögé rejtem. És aztán elbúszúzom tőle, és en a vigasztalhatatlan zokogástól képtelen volt folytatni. Marilla gyorsan elfordult, hogy a nevetéstől rángatódzó arcát errejtse, de hiába. Olyan jó ízű és szokatlan kacagás tört ki belőle, míg egy székre rogyott, hogy az udvaron átgyalognó Matthew a meglepetéstől megtorpant. Nem is emlékezett, mikor is hallotta Marillát így nevetni. – Nos, en, mondta, amikor ismét szóhoz tudott jutni. – Ha már okvetlen a bajt keresett, miért nem éred be valami kézzelfoghatóval? Szól se róla, neked aztán van képzelő erőt.